Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkár és Puzsér Roberttel, 0630 az SMS számunk. Erre írhattok nekünk. Meg tudjuk vonni az amerikai drogliberalizáció, már mint könnyű drogliberalizáció első mérlegét, ugyanis hát most már évek óta legális számos államban, az Egyesült Államokban, többek közt Washington és Colorado államokban a marihuána, illetve a marihuána egyéb származékai, mint például a hasisolaj vagy maga a hasis. Ezek a e, származékok és egyéb kanabisztartalmú e, növényi e, e, könnyű drogok, ezek ma jelenleg a világon a két vezető, a nyugati világban a két vezető tudatállapot módosító szernek az egyike. A kávé Egyikét a másik? Képezik. Egyikét képezik. A kávé nem tudatállapotmódosító. módosító. Ja, hát a kávé az, mind, az okay, nem okay, tudatállapotmódosító. Okay. módosító, az egy teljesítmény drog. Mm -hmm. At, ami tudatállapot módosító az az alkohol az egyik, a másik az pedig hát a kanabis ez a, ez a két vezető uh, tudatállapot módosító szer csak hát az egyik az mindenhol legális a nyugati világban a másik az meg hát nagyon kevés helyen függetlenül attól, hogy ki mennyien vannak, vagy hogy uh, mi a hatása, azért a kávéra még annál is többen vannak rácsúszva, mint az alkoholra ez így van, ez így van. Csak hát a... nem olyan direkt a hatásod nem az majd 5 év alatt leépülsz, hanem mondjuk 15 évvel előbb érrendszeri megbetegedést kapsz. Vagy annak igen, a kockázata igen, igen, igen. nő. De hát ez miután szinte mindenki kávézik, ennek nem olyan drámai. A, tudod, nem válik le olyan drámaian a kávézók köre a nem kávézók köréről, és, és alakul ki köztük mondjuk 14 év várható kor különbség, mint ahogy alakul ez a most 25 éveseknél, erről beszéltünk, hmm. hogy aki most 25 éves és nem is érettségizett, és aki most 25 éves és még diplomája is van két ember között várhatóan 14 évvel 14 év várható élettartam eltérés van, ami elég megdöbbentő. Nem hiszen. elég, nem, nem, nem döbbenetes az, hogy a, hogy a kávét azt a Média széltében hosszában úgy reklámozzák, hogy aroma pillanat, meg egy harmónia pillanat, miközben egy teljesítmény drogról van szó, ami pörget téged. Tehát egy kifejezetten egy pörgető drogról van a szó. Ez a szertartás. Mégis, mégis úgy csinálnak, mintha ez egy ilyen meditatív, mint ez egy ilyen elmélyült. Holott, hát, a, egy... Menjünk el a másik végébe, ugye a Trainspottingot láttuk párszor, hogy nekem körülbelül ennyi közön van az ilyen szurkálós drogokhoz, a kemény drogoknak a világához. Ugye ott mi van, beszúrja, a, a, ki tudja honnan vett és azonnal eldől hátra, és iszék, se kép, se hang. Vagy hát új kép, új hang. Nem, nem uh -huh. tudom, hogy fogalmazzak. Uh -huh. És képzeld azt el, hogy a, az ilyen heroinistákat ö, eljutunk oda 500 év múlva, hogy tudjátok mit legyen, ez is legális, aztán mindenki azt csinál, amit akar, de legalább nem a bűnözésnek a körébe ö, vonzuk ezeket az embereket. Nem tartom jó ötletnek, minden esetre, ha már legális, akkor elérkezik a tévéreklámja. Képzeld el azt a tévéreklámot, hogy ezt a pillanatot, amikor ez a rohadtul lecsúszott angol külvárosi proligyerek, aki heroínozza magát, az olyan tévéreklámot kap, hogy az első napfény ö, sugara mellett a finom heroin illat, Érted? Uh -huh. Mire gondolom? Uh -huh. hogy, hogy ott is azt mondja a szertartásosságet, hogy mm, a gumisercegése, ahogy meghúzod a karodon. Emlékszel, de... ahogy összejöttél a feleségeddel? Hogy elromantizálni valamit, ami valójában a leépítés. szól. De, igen, de hogy itt az aszociációs tér teljesen más, mint a drognak a direkt hatása. Tehát a, a kávénak a direkt hatása az egy felfokozott éberség. Nem pedig egy egy harmónia, egy elvarázsoltság. Épp ellenkezőleg. Tehát épp ellenkező a hatása, mint a reklám aszociációja. Jó. <há> Mi lenne, ha illegális lenne a kávé? De, tehát nak ilyen... Nem tudom, mm -hmm. de egyébként hogy mondjam... Ilyen fura alakoktól kellene beszerezni, mm. és nem azt mondanád, hogy van egy kávét, hanem te tudsz intézni egy kis best. De én azt gondolom egyébként, hogy a kávé meg a... Meg a... Az amfetamin az olyan nagyon sokban nem különbözik egymástól. Egyik sem tudatállapot módosító különösebben. Persze mind a kettő kiélesít, mind a kettő fölfokozza az éberséget, mind a kettő pontszerűvé teszi a figyelmet, meg aztán elmondható, hogy mind a kettő egy ilyen nagyon erős stimuláns. Mégis az egyik, az jól be van ágyazva, és mi által van jól beágyazva? A kávés csésze által, a kis által a hozzájáró cukor a hozzájáró tejszín a hozzájáró különböző kis porcelánok hát és a bariszták, akik, ugye, akik értik a kávé elkészítésének akkor a, kávé a módját gurbék, igen, és iskolába akik, mehetnek van a... a John Travoltának a kis bőrtáskája a ponyvaregényben amiben tartja az injekciós tűjét, mm -hmm. ugye hogy az egy az a kávés cészéje neki mm -hmm. a nem tudom milyen mm -hmm. drogjához, amit na jó, ő ő ő egy, ő, na jó, de ő egy elitfogyasztó tehát, úgy hogy, hogy ő nem ez a... Ő az alkoholistából nem a napi nyolc két unikum, hanem ő az alkoholistából a reggelihez finom pesg, orosz pesgő a viárral. <gül> igen. Nem? Igen. Hogy az alkohol százalékban, vagy mit tudom egy molekulát, ugyanannyi darabot visz be a szervezetébe, csak ő teszi és nyakkendőben. <gül> Rögtön nem számít. <gül> <gül> szóval azért érdekes ez a, ez a könnyű legalizáció, mert azt már próbáltuk az elmúlt 70-100 évben, hogy nem lehet és azt még kevés helyen próbálták, hogy legyen akkor ez vagy dekriminalizálva, vagy legyen legális, és nézzük meg, hogy valóban mik a hatásai, mert lehet ilyen hatástanulmányokat hobbi szinten felvázolni, de a valójában annak látjuk a következményét, ami ki lett próbálva, és ez bizony most ki lett próbálva, és ha a hosszú távú következtetéseket nem is lehet levonni, rövid távú hatásokat meg lehet figyelni abban, hogy ezekben az államokban hogyan alakult a bűnözés, a különböző kórházi eseteknek a, a, az alakulása, minden olyan, amitől el is várnánk, hogy vagy nő vagy csökken, annak mm, igen, a hatására, igen, igen. hogy nem a bűnözőktől kell megvásárolni. Hát szerintem az a, a jó, besz, az a jó hogyha nem az előítéleteink alapján, meg nem a ködös félelmeink alapján hozzuk meg a döntéseinket, mondjuk azt a döntést, hogy legalizációpártiak, vagy legalizáció ellenzőek vagyunk, hanem ezek alapján a hatástanulmányok alapján, hiszen most már elég ideje legális, mondjuk mit tudom, ilyen legalább hat éve, vagy mióta, ebben a két államban, Coloradoban és Washington államban, és most már ez, ez az idő azért elég hosszú idő ahhoz, hogy lehessen látni a tendenciáknak a változását, hogyan mozdultak el a bűnözési statisztikák, az adóbevételek, milyen hatása van az autóbalesetekre, hogyan hat az alkoholfogyasztásra például, hogyan hat a kemény drogok fogyasztására, milyen módon hat a bűnözésre, milyen módon hat a különböző, Egyéb nyugtató hatású vagy fájdalomcsillapító hatású szerek forgalmára. Milyen módon hat a közegészségügyre vagy a közboldogságra? Ugye ezek mind-mind ma már mérhetőek. Mérhető például, hogy egy közösség mennyire boldog. Ez szociológiailag mérhető, bármennyire is tűnik a boldogság fogalma. egy ilyen Absztrakt vagy elvont fogalomnak. A szociológia kérdőívekkel ma már mérni tudja azt, hogy mondjuk Kolorádó államban 2010-ben mennyire voltak boldogok az emberek, és 2017-ben mennyire boldogok az emberek. Ennek megfelelően ráláthatunk arra, hogy a marihuána legalizálása ebben a két államban milyen hatással volt úgy a közegészségügyre, úgy a bűnözésre, mint akár az egyéb drogok forgalmára. 0630 2010 909 ezen az SMS számon várjuk a véleményeteket. Lássuk tehát az adatokat, lássuk tehát a számok nyelvén vizsgáljuk ezt, mert a tények bár nem erős oldalunk, ennek ellenére, hogyha a marihuána legalizációjának a kilátásait vizsgáljuk, azokat a perspektívákat próbáljuk megfelderíteni, hogy milyen hatással lehet a közösségre, a bűnözésre, milyen hatással lehet a népegészségre, vagy a társadalmi közjóra, a marihuána további tiltása, esetleges jövőbeni legalizálása, akkor ebben a vonatkozásban az amerikai példák segíthetnek. Sokkal inkább, mint az európai példák, hiszen Amsterdamban, Kopenhágában évtizedek óta legális a marihuána, míg ö, egyéb... Ö, európai országokban, meg leginkább évtizedek óta illegális. Ott lehet ezt jól vizsgálni, ahol nem olyan régen vált illegálisból legálissá a marihuánafogyasztás, és így az elmozdulás az elég éles határok mentén jól detektálható. Uh -huh. uh, Hegyes Halmi Riárdnak az április 20-án írt cikke az, ami egyébként az apropót szolgáltatta, mert tök jól utána ment. Ö, ezeknek, ö, ezeknek a jelenségeknek. Ugye az április 20 sem véletlen van ebben a könnyű drogfogyasztó kultúrában egy ilyen ö, nem tudom, mintha a költészet napja ö, ünneplése lenne mondjuk április 11-én, akkor valamiért a 20 az kötődik ehhez a, kötődik ehhez a ez a drogfogyasztási hmm. körhöz. Azt írja nekünk a hallgató. A drogok minden formája azzal a személyiségtorzulással járó visszafordíthatatlan folyamatot okoz biológiai értelemben a fogyasztónál, amely azt jelenti, hogy leáll, vagy nagymértékben csökkent, csökkent a fogyasztó agyában boldogsághormon termelése. Ebből pedig az következik, hogy a cucc nélkül nem tud boldogságot érezni. Lesz belőle ilyen pata, meg olyan pata, Szihopotta, szocihopotta. Villám, hogy lehet, hogy az is amúgy ennyi hülyeséget régolvastam. olvastam de gyógyszereket... beszéltünk már ilyen drogokról, amelyek kiégetik az érzelmeidet, és soha többé nem fogsz tudni boldogságot érezni, csak itt a heroinról beszélünk Igen, igen de, nem, de azt írja, hogy a drogok minden formája tehát ez vonatkozik a, a kávéra vonatkozik, a, sör, vonatkozik a sörre Aha. ugye e szerint gyógyszereket nem akarunk bevenni, de boldogság boldogságpirulát igen gyászos a jövő, írja a hallgató gyógyszereket de gyógyszereket is be akarunk venni, és természetesen nem minden gyógyszert, drogokat is be akarunk venni, és természetesen nem minden drogot, hiszen a sör is drog, a bor is drog, miközben Krisztus vére, ugye, jól tudjuk. Pontosan tudjuk, hogy nem lehet ilyen általános kijelentéseket tenni se gyógyszerekre vonatkozóan, hiszen bizonyos gyógyszerek életmentőek, bizonyos gyógyszerek az, éle, az élhetetlen életünket képesek élhetőbbé tenni, bizonyos gyógyszerek az élhető életünket képesek élhetetlenné tenni. Bizonyos gyógyszerek pedig megölnek minket. Bizonyos drogokra ugyanezek vonatkoznak. Pontosan. Tehát ez, ez érted? Minden, ami, ami Kis adagban orvosság, kis adagban orvosság, az nagy adagban méreg. Beleértve szerint... a levegőt és a vizet. Beleértve leve... pontosan a levegőt és a vizet. Ilyen módon nem lehet semmit sem kijelenteni. Nem lehet megspórolni az alaposabb vizsgálatot. nem lehet. Tehát én értem, hogy ez, ez egy nagyon egyszerű képlet, amit itt a kedves SMS író megírt nekünk. Egy nagyon egyszerű képlet, és biztonságérzetet ad, mert ezt így nem lehet elrontani. Mm -hmm. A drog rossz. Tehát Egyébként tisztán az... kell lenni, és akkor boldogok lehetünk. Az... De semmiképpen nem egy rossz megoldás azt, hogyha az ember soha életében se nem dohányzik, se nem kávézik, se nem könnyű drogozik. Viszont beoltatja a gyerekét egy olyan ö, esetben, ahol mit tudom én, százból kettő vagy négy ö, halállal végződhetne. Ö, értük, igen, értük azt, igen de ne, ért, értelmesen választ. De ne, de, de hon, Semmi baj azzal a hozzáállással, hogy ő soha semmilyen drogot. A hülyeségmondással van a baj, mert tényleg nincsen arról szó, hogy bármilyen könnyű drog, vagy akár a, a mit tudom én, egy nem alkezd kinézető embernek egész életére nézve a sörfogyasztása az őt elválasztaná a boldogságtól örök életére és így soha ne érezne már semmit. Azzal valóban semmi baj, hogyha kedves hallgató nem fogyaszt semmilyen tudatmódosító szert. Bizony, bizony. Azzal viszont már baj van, hogyha a kedves hallgató a saját szokásait világtörvényé avatja, és az egész emberiségre vonatkozó ilyen, ilyen imperatívuszokat gyárt belőle, hogy ezt aztán mindenki fogadja meg, pusztán azért, mert ő így él. Tehát most, mert ebből lesznek az ilyen kálvinok, tudod, akik bezáratják a színházakat, és nem engedik, hogy, hogy a... Hogy a úristen, az, az ilyen teljes puritánok, akik a, a széklábat is le, letakarják egy szoknyával, mert az is túl erotikus. Tehát akik aztán nem engedik, hogy az ember egy sört megigyon, mert a drogok minden formája rossz és a boldogság boldogságérzetet visszafordíthatatlanul károsítja. Na jó, vegyük az első állítást ebből a cikkből. Ö Nőttek az adóbevételek. Az első évben 129 millió dollárral több adóbevételt produkált a droglegalizáció Kolorádóban, a könnyű droglegalizációnél, legyen világos, miről beszélünk, és 220 millió dollár bevételt Washingtonban. Uh -huh. uh -huh. ez, ez, ez még azért nem minden, mert értjük, hogy ha valamit megadóztatunk meg, a kereskedelmi forgalomba helyezzük, minimum áfa bevétel keletkezik. Uh -huh. Na de, csökkent a bűnüldözésre fordított költség, hiszen, ha ez nem bűn, akkor nem kell felderíteni a Pitiáner otthon ülő, kettő füves cigivel ö, magát egy héten ö, pihentető embert. Csak Ugye, nem, nem kell végigtolni a komplett bürokrácián, a rendőrségen és a bíróságon, és az ítéleten, és a végrehajtáson, és a pénzbírság fizetésen, hanem sehol nem kell végigtolni. Csak Washington államban 20 millió eh, dollár nem. ment el évente a. a a könnyű drog üldözésére, annak a könnyű drognak az üldözésére, ami azóta legális. És azóta nem üldözni kell, és pénzt költeni arra, hogy piti füveseket lefogjunk, meg ö, ő, őket. Ö, ő, a, ő belőlük kiszedjük a dílereiknek a, a, az elérhetőségét, meg a, meg a, a nevét, meg a személyazonosságát, hogy aztán azokat, azokat becserkészük, hanem ehelyett ezekkel mind nem kell foglalkozni, felszabadul egy csomó pénz, felszabadul egy csomó kapacitás, amit tényleges bűncselekmények felderítésére lehet fordítani, plusz pénz keletkezik a legális marihuána forgalmazásnak az adóbevételei nyomán. Megvan az a pillanat az airplane-nek a második részében, amikor egy ö, fém műlábbal rendelkező férfit a, a mágneskapus átvilágításnál darabokra szednek, ö, egy nyugdíjas nőt valami hajtű miatt megmotoznak és falhoz állítanak, és közben a kapu mellett hátul sétálnak be ilyen két méter hosszú mordályokkal mindenféle terrorista külső alakok Ugye, mert ugye erre van idő? Vagy Igen. erre van energia, van energia a kicsiről, ö, könnyebben lehámozzuk a, a megoldást, hát a nagy, mi van, ha nem végzünk, lehet, hogy mire fölgöngyülítjük azt a bűnügyet, már itt sem leszek, vagy a ö, nem tudom, ö, John, Johnson ezredes addigra nyugdíjba megy, akkor nem fogjuk learatni a babért, hogy lesz így belőlem polgármester, hagyjuk is a francba az egészet. Azt írja a hallgató, a drogok kiszámíthatatlanná teszi a gondolkodást. Gondolom olyan mértékben, hogy az ember nem tudja a több szám jelét kitenni. Mert az eltér a bevett kulturális normától. Ez pedig az államnak és a cégeknek nagyon rossz. Hiszen kiszámíthatatlan emberekre nem lehet kampányt építeni. Jaj, hát ez annyira humánus, hogy azért védjük meg az embereket, mert ki akarjuk számítani a gondolkodásukat, és így nagyon jó kampányokat akarunk én rájuk, rájuk Úgy, úgy érzem már mondani valójában, hogy, hogy <gül> ö, ö, Konteót ö, gyárt abból, hogy miért nincsen legalizálás, és azért nincsen, mert az emberek akkor ö, nem lesznek ja, elég jól motiválhatók azzal, hogy legyen és legyen tánc. Én, én, igen, én, én, én, ha, na, ha innen közelítjük meg a dolgot, lehet benne valamiféle logika. Én azt gondolom, hogy az állam az mindig fél attól, amit nem kontrollál. És bármi ilyen tudatállapotmódosulás elszabadul, utoljára a 60-as években az Egyesült Államokban volt ilyen, tömegesen égették el a behívóikat a fiatalok, akik az LSD hatása alatt, ugye a hippikorszakról beszélünk, kizuhantak a társadalomból, kommunákat alapítottak, ö, nem voltak hajlandóak bevonulni. És nem lehetett őket egy másik országba oda küldeni, öldökölni? és nem Rettenetes lehetett, követ, nem lehetett áll az állam részére Nem lehetett pontosan, nem, nem lehetett őket elküldeni, sárgákat gyilkolni, hanem. Az azért mindennek a teteje. Hanem a Wall Streetnek a, a washingtoni Mainstream-mel való együttműködése kellett ahhoz hogy ezeket a hippiket visszacsalogassák a fogyasztói társadalomba. Fölvegyék a nyakkendőt Fölvegyék és a porcibortáskát. Igen, igen. Elmenjenek ügynökölni, és így elnyerhessék azt, ami majd kárpótolja őket az lsd meg a kommunáért, elnyerhessék a nyitott fedelű sportkupét, elnyerhessék a családi házat, meg az úszómedencét, uh -huh. elnyerhessék azt az amerikai állatot. A lila a köz csalogatta le a Woodstock-i domboldalon fetrengő sörösüvegek és tűk és közül az embereket vissza az, vissza az adófizetők körébe. Fontos egyébként tudni, hogy az hogy a LSD profétái, akkori profétái, a, a, a hippik a a szellemi vezetői, azok zéró toleranciát hirdettek számos olyan, ö, olyan droggal kapcsolatban, mint például a, az amfetaminnal kapcsolatban, amit kifejezetten Woodstocknak az security ugye ők voltak a pokolangyalai, fogyasztottak. Tehát azt tudni kell, hogy a pokolangyalai azok, azok szpideztek, míg a hippik... Am az a az motoros azok, banda? Pontosan, azok meg De hát ők, ők ott biztonsági őrök voltak. <gül> Tényleg? <gül> és, és hát gyilkoltak is hippiket, és ennek súlyos következményei lettek. És így, így tulajdonképpen szétszakadt már akkor Amerika a mai demokrata és a mai republikánus e, e, e, e, szellemű tömegeknek az elődeire uh -huh. a... a az, az ősrepublikánus republikánus junkikra, akik a m, az a leginkább az amfetamin hatása alatt igen erőszakos magatartást tanúsítottak. Ez a Hells Angels? Igen. Valamint azokra a hippikre a mai demokrata érzelmű. A jó esetben góly Hells Angels beszélünk, gondolom. Na igen, igen, hetero góly Hells Angels. <síns> <síns> é, é, és, a, és, a, és a hippikre, akiknek a, akiknek a prófétái kimondták, hogy igent mondunk az LSD-re és a marihuánára, ugyanakkor nemet mondunk, határozott nemet mondunk a kokainra, és határozott nemet mondunk az amfetamira és származékaira. Ö, nem szökik könny a szememből ettől, a, ettől az elhatárolódástól azért. Aki, ö, értem, hogy az LSD-nek a hatását ők ott ö, ö, felmagasztalták, de az LSD-nek az évek múlva is esedékes rútóhatásait meg nem gondolom alaposnak arra, Na. Hogy, hogy mellé álljak. A szerintem szerintem, minden, szerintem minden, minden hallgató tökéletesen értette, hogy te elhatárolódszatól, a tudástól, hogy egyáltalán megkülönböztetünk különböző drogokat egymástól, és hogy kulturális különbségtétel teszünk mondjuk az egyik fajta kábítószer meg a másik fajta kábítószer között, és mindenki tökéletesen értette, hogy te, Horváth Oszkár a magad részéről minden drog Drogot, alávalónak is alj aljadítottak. De szó nincs erről. És, mi, és hova helyezkedtek a hippik a, az amfetamint illetően? Tehát, hogy a motorosoknak a drogját uh -huh. Azt hova, hova sorolták? Mert most felsoroltat, hogy füvelesdé hogy... igen, azt mondták, és oh. azt mondták, hogy kokain, heroin nem. Kokain és amfetamin nem. Ja, ott van. Jó, és okay. amfetamin nem. Uh -huh. Valóban... Politikai alapon választottak a drogok között. Én azt gondolom, hogy ugye olyan módon választottak a drogok között, hogy melyek azok a drogok, amelyek, amelyek erőszakot stimulálnak, uh -huh, és melyek uh -huh, azok uh -huh. a drogok, amelyek meg... Na így már van értelme, amely... hogy az egyik az közelebb viszi Istenhez, mondjuk. Most nyilván uh -huh. ö... az egyik az, az ego, az Ez az... Elég, az... Elég... Na, elég furán hangzik, de furán hangzik az is, hogy valakinek látomása volt a Bibliában. Tehát az sincs kizárva, hogy ott is trippezett valami az illető. Úgy fogal, fogalmazunk úgy, hogy az egyik az egóborúdos kifelé, a másik az egóborúdos befelé. Uh -huh. Valahogy így. A könnyű drogok legalizálásának a társadalmi hatásairól beszélgetünk. Azt írja a kedves hallgató, az egóból semmi sem rugdoshat kifelé, ami külső. Csak az egóval azonos minőségű entitás lehet gyógyszer. Ez az igazi én, ami az egóval elkeverten létezik egyelőre. Én ilyen zavaros hülyeséget még életemben nem hallottam. Nagyon-nagyon tévedsz, kedves hallgató, mi az, hogy az egóból semmi sem rugdoshat kifelé, ami külső? Bizony, vannak olyan drogok, kifejezetten a pszichedelikus drogok ezek, amelyek elmossák a határt közted és a más között. Az én és a nem én közti határt. Elmossák. Ebben a, e, ezeknek a drogoknak a hatása alatt, pont a hippik e, ezeknek a drogoknak a hatása alatt zuhantak ki a társadalomból. Ezeknek a drogoknak a hatása alatt elmosódik a, a határ az én között meg mind a között ami nem az én mondjuk a másik ember és az én között mondjuk a másik nem ember és az én között e Pontosan arról van szó, hogy ezek a drogok kifejezetten kifelé tart, ő, rugdosnak téged az egóból. És aztán vannak olyan drogok, mint mondjuk például a kokain. Mondjuk úgy kifelé. Hát mondjuk akkor így. És vannak olyan drogok, mint például a kokain, amelyek kifejezetten begravitálnak az egóba, amik felfokozzák az egót, amit sanyi bekokainozik, és hat sanyi lesz belőle. Ez kifejezetten a kokainnak ez a hatása, nem is véletlen, hogy a trénerek, nem is véletlen, hogy a politikusok, nem is véletlen, hogy a a brókere, üzletemberek... Pont akartam mondani, ha meg akarsz kártyát használni, akkor itt, az, pontosan, itt van a lehet. Nem, hát nem véletlen, hogy azok, akik az egójukból élnek, és nagymértékben az egójukkal keresik a pénzüket, azok kifejezetten munkaeszközként, tehát fontos itt ezt hangsúlyozni, nem rekreációs drogként, Aha. nem szabadidejükben kikapcsolódni, nem, de nem pontosan, nem azért, hogy kikapcsolódjanak a szabad idejükben, hanem hogy a munkájukat nagyobb hatékonysággal végezik, a munkaidejükben fogyasztják ezt a drogot. Na ez a kemény. Mint a hokain. Menjünk tovább, tehát továbbra is arról beszélgetünk, hogy Washington és Colorado államokban, Amerikában most már mérhető rövid távú hatásai vannak a, a, drog, a könnyű drog legalizációnak, és ezeket vesszük sorra. Úgy is, mint javult a közbiztonság. 12-ről 4 ra csökkent a lopások és betörések aránya, rablások és gyilkosságok száma. Robert G. Morris tanulmánya szerint több bűncselekmény típus gyakorisága is csökkent. De vannak bizonyos... De érdekes ez, hogy vajon, ha még följebb emelik a tolerancia küszöböt a törvényben. Egy következő drogig, akkor még tovább csökkel? Mert azért kétlem, hogy tehát itt lehet valahol egy egyensúlyi állapot. a drog és a drog között is tegyünk már különbséget. Nem mindegy az, hogy milyen drogig. Mi a következő droga, ameddig. Érted? Mondjuk azt, hogy egy ilyen füves dzsánki életmód, az nem egy ilyen klasszi dolog. Ugye érted, hogy mire gondolok? Hogy mondjuk aki, mondjuk egy broker folyamatosan kokainozik, az meg is tudja ezt fizetni? Mert ez nem egy olcsó mulat kitermeli, tehát, vagy akár kafetériában kapja. Mm. Éppen ezért, ahhoz, hogy ő ehhez hozzájusson, ahhoz embereket taszít, romba mondjuk, és nem mm. az a bűncselekmény tartozik hozzá, hogy betör az áráért, mm. mert abból nem fogja tudni feltétlenül mm. a napi bevásárlását ebből megtenni. Tehát azt az, mondom, ezzel... hogy az ilyen piti betörés, mm -hmm. meg hirtelen jött ötlet, átugrom a kerítésen, megkeresem az ékszereket, és elszaladok. Ez valamilyen olcsóbb kategóriához tartozhat. De, de nem feltétlenül a, a fűhöz. Nem, olcsóbb nem kifejezetten, kategóriához. A kifeje, kifeje, kifejezetten hozzátartozik a metamfetaminhoz, kifejezetten a heroinhoz, a crackhez. Mm -hmm. Azokhoz, amelyek, meg nem csak arról van szó, hogy olcsóbbak, arról van szó, hogy ezek a, vannak drogok, amelyek dekl és vannak olyan, mondtad, hogy nem klasszik. Mm. Hát az a nem, az a nem, no, azok, ha nem klasszi drogok. Tehát a kokain, ez picit a, a drog, drog, drogként emlegett drogoknak a pesgője reggelire. Hogyha ha úgy tetszik. Igen, tehát az az öltönyös változat ebből. Igen, igen. Aztán halálos autóbalesetek száma az állandó, tehát nem nőtt, nem csökkent. Ugyanakkor a baleseteknek a darabszáma csökkent. Hoppá. Ez azt jelenti, hogy kevesebben vezetnek autót ittasan? Minden esetre megfigyelik a... a, me, megfigyelik a hát csökkent az alkoholfogyasztás. De ez, ez, ez, egy, ez egy másik hatása, és ez összefügghet azzal, amit a... Amit a, a, a a balesetek számáról mondtunk, bár azt gondolom, hogy azért egyik, ö, meg, ö, egyik anyag sem, sem az alkohol, sem a, a marihuána nem segít az autóvezetésben. De van egy lényeges különbség, hogy az alkoholfogyasztás hatására gátlástalanabb leszel és veszélyesebben vezetsz, miközben romlik a, az autóvezetés képessége, uh -huh. addig a marihuána fogyasztásának a, a fogyasztását követően vagy a marihuána hatása alatt viszont sokkal óvatosabban és lassabban vezet, miközben szintén, szintén romlik rom. az Zobatosan. autóvezetés képessége. Mik a számok itt? Azt mondja, hogy ö, ö, csökkent az alkoholfogyasztás és az öngyilkosságok száma. Ugye ne, ne felejtsük el a depresszió tényezőt. A 20 és 39 év közötti férfiak körében 10,8%-kal csökkent az öngyilkosságok aránya. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy, ö, hogy a depresszióra is Tízből egy esetben legalább jó hatással van, vagy Egyszer valami ilyesmi? beszéltünk arról, hogy szerinted az, az alkoholt alkoholistaként fogyasztóknak a jó része nem is alkoholbeteg, hanem a szorongására ezt a megoldást tudja prezentálni, és amint elmegy ö, pszichológushoz, tehát nem, a, nem amint könnyűdrogot Legint kezd fogyasztani, pszichiáterhez, elmegy pszichiáterhez, és, és, és megkapja a gyorszást. Onnantól kezdve nincs szüksége az alkoholra, mert nem az alkoholizmusért felelős gén, hanem a, hanem a rettenetes szorongása az, ami ami őt ide vezette. Most nyilván a könnyű drog is lehet a szorongására egy megoldás. de azért jó... a harmadik megoldást megint hangsúlyoznánk ott a pszichiáter. Világos, hát Magyarországon világos. például még cikki pszichológushoz, pszichiáterhez járul. Ez nagyon nagy baj egyébként. Ö Tudjuk, hogy a marihuána old, képes oldani a szorongást. De azt is tudjuk, hogy az alkohol sokkal jobban oldja a szorongást, mint a marihuána. Az alkohol ugyanakkor egy kemény drog. Körülbelül az amfetaminnal, meg a kokainnal hasonló keménységű drog. Ö, ellentétben a marihuánával, amely kifejezetten egy könnyű drog. Itt nem is elsősorban a hatására vonatkozik ez, hogy milyen a hatása, hanem elsősorban az egészségkárosító és addikciós mutatóira vonatkozik ez, hogy könnyű drog. Természetesen nagyon erős hatása lehet a marihuánának, ennek ellenére a következményei, úgy az egészséget károsodására, mint a, a függőségednek a mértékére viszont sokkal enyhébbek. Ezért én úgy gondolom, hogy ha valakinek mondjuk oldja a szarongását az alkohol, és oldja a szorongását történetesen a marihuana is, amire az alkohol esetében, hogy oldja a szorongását, esély a száz százalékhoz közelít. A marihuana esetében meg úgy gondolom, hogy mondjuk inkább a tíz százalékhoz. Én úgy gondolom, hogy sokkal rosszabbul jár bárki, aki kemény droghoz nyúl. Legyen az akár etil, legyen az akár amfetamin, kokain, heroin, vagy opium, morfium, és bármi egyéb beleértve a kreket. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral, Itt a 90.9 Jazz-én Sziasztok, írja a hallgató Peti Rendszeres fűfogyasztó vagyok Szeretem a párom, a családom És viszont Szeretem a munkám És nagyon elégedettek velem Ez a második szakmám, amit suli nélkül tanultam ki autóval járok, ez mind lehetséges ezzel együtt is. A felelősség rajtam, ez tiszta. 40, 40 éves vagyok, és ez így megy 20 éve. Üdv Peti. Elindultunk, érted egy fekete volgával, Peti. De itt van velünk Peti, aki úgy tűnik, hogy nem egy antiszociális lény, úgy tűnik, hogy nem egy bűnöző, úgy tűnik, hogy nem egy selejt, úgy tűnik, hogy nem egy deklasszált kültelkiproli. proli. Úgy tűnik, hogy egy egészen normális polgár, olyan, mint te vagy én, bármelyikünk milyen különös. Évekig szívtam füvet minden nap. Egyszer abba hagytam, soha nem hiányzott. Boldog voltam előtte, alatta és azóta is. Ennyike, írja a hallgató. Azért a felelősség szóért érdekes, mert egyszer jelenti azt, hogy olyan felelős vagyok, hogy nem megyek bele egy szituációba, a másik jelentése az, hogy ha belementem a szituációba, akkor én viselem a következményeit. Érted, hogy uh -huh. mire gondolok? Uh -huh. Hogy az egyik felelős, az a megelőző felelős, a másik felelős pedig, aki kapja a éveket, mondjuk. Vagy a lelkiismerettel amikor... való szembenézésnek a kötelességét. Na most, amikor összehasonlítjuk a, ezt a két leggyakoribb tudatmódosító szert, a, a alkoholt és a marihuánát, akkor három szempontból érdemes vizsgálni ezt, ahogyan már az imént említettem. Hatás, egészségkárosodás és függőség szempontjából. Uh -huh. Ez a három alapvető szempont. Na most, hogyha a hatását hasonlítjuk össze a kettőnek, az alkohol nagymértékű fogyasztása, és a marihuána nagymértékű fogyasztása hát nagyon eltérő ö, következményekkel jár. Az alkohol nagymértékű fogyasztása szélsőséges mértékben szabadítja fel a gátlásokat. Ez azt jelenti, hogy olyanra iszod magad, amilyen legbelül vagy. Amit lefolytasz, olyan leszel részegen. Tehát, ha te egy érzelmes ember vagy, amilyen egyébként a fam, <gül> akkor ő ilyen ölelősre, a fam az ilyen ölelősre iszza magát, mert a fam az ezt folytja le. A, a, a, a, a, aki agresszív és az agresszióját folytja le, az agresszívra issza magát, és verekedős lesz. Az, aki bulizós, az bulizósra issza magát, és gátlástalan lesz, és táncolni fog hajnalig. Az, aki meg... meg... úristen, mit folyt le? A... a... a... Mm, milyen, viselkedés, milyen viselkedést? Milyen viselkedés lehet még lefolytani? mire lehet még? Milyenre a tudja szexuális még vágyát, a, a magát fényezést, nem, nem, a ki, pénzével iked, rajozást. A, az, az, az, az, aki, az, aki például a melankóliáját a, a, melankóliáját, az, a folytja sírósra, le? folytja le a síró, <hýz> sírósra, bú, búskomorra iszza magát. Na most sajnos nagyon sokan, túl sokan vagyunk, vagytok, <hö> akik, akik az agressziójukat folytják le. Az ilyen emberek verekedősre isszák magukat. Én hál' Istennek nem ilyen vagyok, én inkább ilyen, ilyen ultragátlástalanra ultragátlástalanra iszom magam általában, de nem is értem, mert én nem, nem gondolok úgy magamra, mint aki lefolytja a gátlásait, de aztán azt kiderül, hogy is. Ilyen, még kiderül, hogy mégis bőven lefolytok belőlük, és, és én azt látom, hogy a marihuana teljesen máshogy működik. Tehát a, a, az alkohol az úgy működik, hogy hogy. hogy személye válogatja, belső lelki berendezése válogatja, hogy milyenre iszod magad. Ihatod magad, agresszívra ihatod magad, melankólikusra ihatod magad, vidámra, meg ihatod magad buskomorra, meg bármilyen ölelősre, szentimentálisra. A marihuána meg olyan, ha sokat szívsz, bepunyatsz, ha még többet elalszol. És ez mindenkire vonatkozik, tehát itt nem az történik, hogy így a, a marihuána az egy bizonyos lelkibeállítottságú emberekre így hat, másokra meg amúgy. Na most az egészségkárosító hatás összevetése, a függőség összevetése, az szintén öm, meghatározó szempontokat tár fel a marihuána és, a, és a, ö, az etil megítélésének a vonatkozásában. Ezekre is kitérünk a következő órában. 0630-2019-09 az SMS számunk, a témánk a Washington és Colorado államban az eddig látható eredménye, következménye, előnye, hátránya a könnyű drog legalizációnak, és a Robit az óra előtt, az előbb a hírek előtt ott szakítottam félbe, hogy az alkohol és a marihuána hatásáról, a függőség, hozzá kapcsolódó függőségről, illetve az egészségre gyakorolt hatásáról próbált meg egy Hát igen, azért ezt a kettőt érdemes összehasonlítani, mert ez a nyugati civilizációban a két fő tudatmódosítószer. A hatás tekintetében én úgy gondolom, hogy súlyosabbak a hatásai az alkoholnak. Az alkoholnak ugyanis a közvetlen, központi idegrendszerre gyakorolt hatása az kifejezetten... Erős faktora a családon belüli erőszaknak. De hossz, hosszan rendben. elmondva, a, a, a jó sok alkohol az minden gátlás lebont, és akiben a gátlások az erőszakot gátolták, és hát tudjuk, hogy elég sokan, kb. 6 alaptípus létezik, de mondjuk az ember egy hatodában a mindenkit szájonverést oldja fel, igen. úgy, a, úgy a, a, a a fű esetében gyakorlatilag egy ilyen vihogás, punyadás, majd elalvás attól függ, igen. hogy itt ez, ugye ez a igen. hatás a, az adag függvényében. Igen, igen. Ja, cip -cip zabálás, cip meg, meg pizza, zabálás, pizza pizzazabálás, meg lopálás És ezeken kívül vannak rossz hatásai is. <laughs> igen, és, és, és az az igazság, hogy a bűnözésnek, mikhozzá az erőszakos bűncselekményeknek igen komoly faktora az alkohol. A a családon belüli erőszaknak igen komoly faktora az alkohol, tehát a hatás tekintetében az alkohol súlyosabb következményekkel jár. Az egészségkárosító hatása, ugye a másik szempontunk, szintén igen súlyos hatásai vannak a, az alkoholnak. Hogyha megnézel valakit, aki mondjuk 20 éve masszívan iszik, tehát alkoholista, és megnézel valakit, aki 20 éve masszívan füvezik, tehát minden nap szív, illetve minden nap iszik, rájuk nézel azért a különbség de bármelyiküket Dovin meg tudod különböztetni, az egyiket sem fogyasztótól. Tehát aki masszívan szív húsz éve, az igen hülye. Lehet, lehet, nem, hogy sz, az, szoktuk, ugye, ugye szétítta az agyát, az, az, azt, azt ránézzük, megismerjük. Szét van, szívta az agyát, ránézzük, azt is megismerjük. De itt van Peti. Peti azt gondolom, hogy nem masszívan. Minden nap szívhat itt írt a húsz éve. Hát most, érted... Ér... Ez, egy, ez, ez egy függőség, tehát Égen, ez függő. világos, de, függő, jó, hát de hasonlítsuk illet. össze azt, hogy valaki mondjuk minden munkanapja, és még jó esetben munkanapja, után megisza a maga kis öt sörét, ami azt jelenti, hogy tíz, és mindegyik unikummal, jó, vagy rövidítállal, bocsánat. Az, aki 20 éven keresztül füvezik, lehet, hogy meglátni rajta, lehet, hogy meglátni az életén. Az, aki 20 éven keresztül minden nap ugyanolyan masszívan iszik, mint füvezik, annak meglátni a sírján a sírkövet. Ez a különbség a kettő között, hogyha érdekel a véleményem. Hát, hogy meghal. 20 év ilyen masszív ivászatot nem lehet túlélni, arról beszélünk. Tehát, hogy az egyik el a sírba iszod magad, a másiktól meg mondjuk romlik a memóriád. Jó, jó, jó, Na. jó. és akkor a függőség vonatkozásait is vizsgáljuk meg. Az egyik esetben a, az alkohol esetében... Mondjuk a megvonásnak a tünetei mik? Nem a megvonás, hanem a függő... Most nem a megvonásról beszélünk, hanem hogy milyen jellegű a függőség. Mm, jó. A függőség a, az alkohol esetében súlyos lelki és testi függőség. A marihuána esetében kifejezetten... Játszik a lelkifüggőség, ugyanakkor nem jár együtt testi fizikai tünetekkel, tehát az elvonás az nem okoz fizikai tüneteket. De mondjuk depressziót okozhat. Okozhat, Aha. okozhat. De az az igazság, hogy nagyon sok mindennek az elvonása okozhat depressziót, tévésorozatnak, amire mondjuk rá vagy kattamba az elvonása okozhat depressziót. <gül> Meg a szakítás. Pár kapcsolat elvonása. Ne vicceljünk, ez olyan tárgyves, tárgyvesztéses ö, trauma, olyan súlyos depressziót okoz, amiből aztán sok esetben csak gyógyszerrel lehet kijönni. Ö, a, tudjuk jól, hogy az, hogy, ö, hogy az addikciós vonatkozásban a marihuánának sokkal kisebbek a kockázatai. A függősége, függőség ö, nek a mértéke a sokkal kisebb, mint az alkohol esetében. Az alkohol esetében kifejezett fizikai és lelki függőségről beszélünk, és hát a, olyan mértékű addikcióról, mint amilyen mértékű, mondjuk a az ópiátok esetében figyelhető meg. Talán talán mondjuk a 70-80 százaléka annak a függőségnek, a fizikai függőség. Evezzünk is vissza, ha már az ópiátokat említetted ennek a, ennek a cikknek a megállapításaihoz, azaz, hogy Colorado államban és Washington államban, ahol már egy ideje legalizálták a könnyű drogfogyasztást, milyen rövid távú hatásokat, következményeket lehet megfigyelni, azt írja, visszaesett az opium alapú fájdalomcsillapítók iránti kereslet. Tehát itt nem, a, itt nem a, mit tudom én, heroinról beszélünk, hanem ópiát alapú tabletta, amit az orvos ír fel. Mm -hmm. Mire? Fájdalom Csilla, Jó, ezt is értjük, tehát a, ugye a, ezeket a nagy legalizálásokat megelőzte az orvosi célú legalizálás, ö, sőt az elterjedtebb is sok helyen. Pontosan, pontosan a mit tudom én, végső stádiumú rákbetegeknél a fájdalom napi szintű tompítására, Meg hát nem a fájdalom, az egész ember tompítására, ö, és az életminőségének a hm, valamilyen szín, színvonalú javítására. Aztán a következő, a nyugtató hatása alatt elkövetett közlekedési balesetek száma csökkent. Ugye ezt vessük össze az előző állítással, hogy a halálos autó balesetek száma az nem változott, viszont az nem halálos balesetek száma csökkent, akkor ez nyilván nem a haláloson váltotta ki a hatását, hanem jellemzően ezek a nem figyelek, kocsanásos, oda, megy akár előtök valakit, de nem hal bele, Ö ennek a száma magasabb volt, mivel ö, nyugtatózták magukat, mert ahhoz legálisan jutnak hozzá, és nem uh -huh. akarnak cimborálni az illegalitással, mint ahogy, és ezt kimerem jelenteni, én füveztem már életemben ne, ö, nem mondom, hogy sokat, nem is keveset, valamennyit. Na most ö, életemben nem, egy telefonszámom sincsen semmilyen dílerhez, és nem beszéltem, nem láttam embert, akiről tudom, hogy ezzel foglalkozik. Pontosan azért, ö, mert ö, mert sem, mert az iskoláztatásom a munkajemen letett dolgaim miatt én nem szeretnék vegyülni ezzel ugyan ugyanez vonatkozik akár a DJ-kre. Tehát, hogy van, vannak bizonyos ilyen foglalkozások, amelyek kell, én nem szeretnék egy, egy vonatra ülni. Ugyanezért veszek BKV jegyet ahányszor rákeveredek, mert nem szeretném, hogyha egy nyolc rendelkező ellenőr úgy kiosztana, mint a szart, és még igaza is volna. Tehát biz és a helyzet... dj kel is ugyanígy nem szeretnél hát bizonyos DJ-kkel Van DJ a zenekarunkban már tehát hogy érted, de, ne, mm. de nem, van, egy ilyen, van egy ilyen kultúra, akik ilyen mikrofonba üvöltöző parasz gyerekek, én azt gondolom, hogy nem velük szeretném eltölteni az életemnek a hátralévő részét. Mm -hmm. És, és ugyanígy, ugyanígy nem keveredtem még semmilyen dílernek a közelébe, miközben nem vetném meg a fogyasztását. Mm. Mm. Tehát engem kifejezetten távol tart. De mondjuk a... szerencsés gyerek vagy ilyen szempontból, vagy szerencsétlen, ez mindenki döntse el maga, <gül> írja meg nekünk a 06302010909-es SMS számra. Az emberek többsége nem teheti meg azt, hogy úgy ö, jut fűhöz, hogy nem ismer dílert. Tehát, így, ö, Ráj, ö, rendes barátai vannak. ja. jó, világos, <gül> világos. Ö, ö, sziasztok, írja végé. Azért azt ne felejtsük, hogy míg alkoholt fogyasztani lehet nagyon visszafogottan is, addig füvezni nem. Egy spangli jóval nagyobb dózis, mint egy-két pohár bor. Jaj, hát végé, azt gondolom, hogy te nem vagy beágyazva ebbe. Higgyed el, hogy egy spangliba is lehet akármennyi füvet rakni. Egy pohárba is lehet akármennyi bort tölteni. És ahogyan a pohár is lehet három is, és a pohár is lehet fél is, úgy egy spangliba is bármikor bele lehet rakni nulla egyet, nulla nulla egyet, nulla nulla nulla egyet, meg bele lehet rakni egyet. Szóval, hogy ez a, ez, ez higgyed el, hogy nincs ilyen kategória, hogy egy spangli nagyobb dózis. A spangli az egy formátum. Azt megtöltheted sokkal kevéssel, nagyon kevéssel, és még annál, annál is sokkal kevesebbel ha akarod. Volt olyan, hogy 10 gramot is elszívtunk mi estig, ha világ körüli útra indulsz gyere el, mondja erre a, a tanult költő. <gül> ezek, szerint, ezek szerint azért na ez a masszív fogyasztás. Tehát ahol ilyen, ilyen mennyiségek jelennek meg, na az nem a Krisztelt hallgató, aki húsz éve életben, hanem ott olyan memóriavesztésre legyanakszom, hogy lehet, hogy a nevét sem fogja tudni, ha, ha mondjuk ez tartósabban történik. Sziasztok! Szerintem az egót letenni, és ezt a lelki beállítottságot hosszú távon fenntartani Jézus Krisztus segítség által lehetséges, írja a hallgató, e, Jézus Krisztus tanításának megértése és átélése, illetve áterzése által lehetséges, így pontos. E, értem, de azért látjuk azt, vagy azért értsük meg, hogy azért erre vannak egyéb technikák. Uh -huh. Te de, de, de kicsit furra nekem, hogy ide keveredett ez az üzenet, de közben meg teljesen igaza van. Tehát amit én nem értettem az előbb, az előző órában, amikor azt mondtad, hogy a hipik kijelentették, hogy részükről az LSD és a fűfogyasztás az rendben van. Miközben az amfetamin és a, a fogyasztás nincs rendben, ott, ott én rögtön ilyen orvostudományi megfontolást kerestem a kijelentés mögött, miközben ezben nem, hanem az egyik, az a lelkiismeretethez, meg az Istenhez visz közelebbé se jobb emberrel tesz, mert nem magad nem magadat helyezed előtérbe, úgy a másik az ego felé víz, és ott mások kárára magadat emelet ki. Hát nem, nem, Addig, nem ez az... szokott ugye az összehasonlítás alapja lenni, nem ez a, nem, nem ez a tudományos, meg a tiszti orvosi és kölyáll általi és társai, hanem ez egy teljesen más választóvonal, amit a hippik húztak, nem, rád, hát nem is a... az orvosi egyetemen nyilatkozták. Nem, mert ez a Timothy Liri nek volt. A, de egyébként a Timothy Liri az egyetemi tanár volt, egyébként ha már itt tartunk, tehát hogy ő... Szociológiá, gondolom. Aha, aha. De most a Timothy Lee <gül> mondta azt, hogy vannak bizonyos drogok, ilyen a kokain és az amfetamin, amelyek a, a mi és az én határáról az énbe gravitálnak, és vannak olyan drogok, mint az LSD vagy a marihuana, amelyek az én, mi és az én határáról a mi felé Gravitálnak. És ő azt mondta, hogy nekünk hippiknek, ennek a nemzedéknek, akik mi vagyunk, mondta ezt a 60-as évek második felében, nekünk a mi felé, a kollektíva felé ö, tart a kultúránk, és nem pedig az én felé, befelé, a, az ego börtöne felé. Ugye, ennek megfelelően vannak olyan ideológiák és ideológiai vezetők, akik téged az ego felé tuszkolnak, és semmilyen drogot nem kell fogyasszál hozzá, csak a szellemet. A és trénerek. Mondjuk, hogy a trénerek, vagy mondjuk a szekta vezetők, hogy uh -huh. más ne mondjak, ö, vagy akár az önpusztítás felé tolnak, és ennek van megfelelő legális, és van megfelelő nem legális drogváltozata is az ideológiának. Míg vannak olyan ideológiák, amik mondjuk a akár a lelkiismereteddel, akár a krisztusi tanokkal, akár a meditáció útján, akár ennél jóval nehezebben tanulható megoldásokkal más tudatállapotba, nyugalomba, vagy látomásokba vihetnek el, de elég világos, hogy ehhez valami 40 éves ilyen, tudod, ilyen vallásgyakorlási, vagy szertartásgyakorlási kultúra kell még ahhoz, hogy benyelj egy béleket, ahhoz meg kell kettő perc. Hát igen. A kávé két-három adagig egészséges, sőt hasznos, írja a hallgató. <gül> Ez nagyon jó, ugye a hasznos, azt hát ezt értjük, hogy ebben a pörgő társadalomban felpörget. Nem vitatom, hogy ebben a társadalom... Hasznos, hasznos termelsz! De nem mondjuk már, hogy egészséges, hát fizetsz érte 100 forintot, vagy 400-at, vagy 20-at, ki, ki milyen és hol, is, hol iszza a kávét, és fizetsz vele egy, ö, egy ö, szív- és érrendszeri megbetegedés kockázat ráta növelést. Pontosan, tehát hogy azért ö, hasznos, ne de nem egészséges sőt. Feltétlenül nem az. Díler és díler között is hatalmas különbség van. Ismertem olyat, aki csupán a főiskolai tanulmánya finanszírozása véget árult füvet, fogyasztani meg például rendkívül ritkán fogyasztott, a kultúrát érdemes, rendes és korrekt Sávó volt. volt. Ja, semmi között a, a, a drogkereskedelem hatása, a fogyasztóra ö, hat. Az, hogy ő most milyen indítatásból keresett pénzt, az engem tökre nem, vála, te, nem érdekel. Ez, ez most olyan, mintha azt mondanám, hogy fizetnek nekem azért, hogy tarkun lövögessek embereket az utcán, de hát tök kevés pénzem van. érted? Ez, hányszor mondják a kurválkodás, hogy kellett a pénz. Igen. Értem, hogy kellett a pénz, ott a nagyár. Igen, világos, csak nem tudom bűnözőnek érezni azt, akit például az, aki olyasmit forgalmaz, amit az amerikai Egyesült Államok három államában legálisan, törvényesen, adóztatva forgalmaznak, amit Európa számos országában, Csehországban, Svájcban dekriminalizálva Dániában, Hollandiában legálisan, törvényesen, zárjegyezve adóztatva világos. forgalmaznak. Tehát most egy ilyen termékforgalmazóját nem tudom komolyképpel bűnözőnek látni. Hello! Naponta futok 10 kilométert, előtte szívok egy-két Így jobb, én erre használom, írja a hallgató. Elképesztő, hogy milyen, milyen, milyen párosítások döbben, igen, előbb, hogy milyen, milyen döbbenetes egy Margit szigetkört, és a végén rátolok egy, kettőt, egy felest. Kettőt, kettőt. A barátunk kettőt szív jó értem, Megpróbáltam kettő, kettő Kettőt szív, és kettőt fut. Óriási. A könnyű drog legalizálásról beszélgetünk az önkényes mérvadóban, Horvát Oskárral és Puzsér Róberttel. Itt a Jazzin 06302010909 az SMS számunk. Megpróbáljuk felderíteni a könnyű drog legalizálásnak az amerikai hatásait, illetve azokat a tanulságokat, amelyek levonhatók az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Azt írja a hallgató. Drogok. El tudom képzelni, hogy a Földön van olyan hely, ahol nem elviselhető az élet drog nélkül. Európa nem ez a hely szerintem. Aki drogozik, az nincs tisztában a létezésével. Az nincs tisztában önmaga létezésével. Nincs. Nincs én tudatom. Tehát, hogy arra gondol, hogy nincs tisztában azzal, hogy mennyivel jobb helyen él, mint a Föld lakosságának a 80%-a. De, de el tudja képzelni, hogy a Földön van olyan hely, ahol nem elviselhető az élet drog nélkül, Európa nem ez a hely. De biztos, hogy az, mindenki beírja azzal, hogy az élete elviselhető drog nélkül. Mi van akkor, hogyha valaki jól érzi magát, és mondjuk adott esetben mit tudom én, szerda este szeretné egy kicsit zöldebben jól érezni magát, csütörtök este meg szeretné egy kicsit, szeretné egy kicsit pesgőbben jól érezni magát, tehát biztos, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen reális elvárás az embernek az életével szemben, hogy legyen elviselhető, és itt Európában elviselhető nélkül tehát nincs rá szükség. Lássuk be, hogy ez lehet a te személyes ö, hozzáállásod, de más meggondolhatja ezt, mondjuk máshogy. Egyébként az életet valóban nem könnyű elviselni. Ö, és mondjuk ebben, a, ebben segít a vallás, ebben segít a művészet, ebben segít az, hogy nem mindenkinek a, a munkája az, hogy nem tudom, mi hiteleket bírál el, hanem valakinek az a munkája, hogy filmeket készít, vagy zenéket ír. És gyönyörködtet, és nem működtet. Jó, csak azt értsük meg, hogy amióta az ember lejött a fáról, azóta ami szembe jön vele, azt a szájába veszi, azt lenyeli, azt megeszi, a kultúra igazít el Megdugja minket, és elszívja. Megdugja és elszívja. A kultúra el minket, hogy mi az amit szabad enni, mi az, amiből mennyit szabad enni, mi az, amit nem szabad megenni, mi az, amihez hozzá sem szabad nyúlni, mi az, amit érdemes megenni, mi az, amit nem érdemes nem megenni. Erre való a kultúra, hogy ezt meghatározza. Na most, hogyha valamit tiltunk, akkor annak a kultúráját is tiltjuk, hiszen a kultúrája sem lesz hozzáférhető, ahogyan az az anyag sem lesz hozzáférhető, áttoljuk uh -huh. a, a, az alvilágnak, és úgy járunk vele, ahogy a pornóval, hogy utána már kultúra nélkül tudjuk csak fogyasztani, hiszen betiltottuk, a, a sikátorban... kultúrát meg erotika nélkül a, tudjuk a, csak fogyasztani. A sikátorban hozzájutunk a droghoz, de a sikátorban nem jutunk hozzá a drog kultúrájához. Egyébként az a, az a, az a gond, Robi, hogy például egy bizonyos szubstanciát lehet tiltani, meg lehet nagyjából szabályozásokkal a, hát, a két lembe a forgalmának mondjuk a mértékét valamennyire be lehet csatornázni. De... Sokkal könnyebb ezt csatornázni, mint azt, hogy mindenkire ragadjon elég kultúra a világban. Így aztán... azt már megpróbáltunk, és crohadtul nehéz. Így megy. aztán végül az ember lesz csatornázva. Uh -huh. Sziasztok! Úgy tanultam ezután folyamon, hogy a marihuána szűkíti az érzelmiskálát hosszú távon. Ebben van igazság. Bianca írja, és van igazság. Igen, én is így tudom, hogy bizony a marihuána fogyasztás, tartós fogyasztása szűkíti az érzelmiskálát. Bizony. Egyre kevésbé leszel képes a az önfelett nevetésre és az együttérzésre és a felszabadítós írásra, mondjuk? Vagy, mondj, vagy, vagy, vagy csak kifejezni, vagy megérezni mások érzéseit. Vagy igen. átélni a sajátjait. Ez mind elég rossz. hangzik. Igen, igen, elég, igen, van egy ilyen, ilyen betondító Ha már bekanyarodtunk, hatása. és akkor végre ö, felmerültek olyan negatív hatások, amire még a Robi is bólogat. Annak ellenére, hogy egy ezottan folyamon tanultat tehát cégyed magad, szerintem. Hmm. Ö, ö, ugye itt a, arról beszélgettünk, hogy Colorado és Washington államban, Amerikában már legalizálták, és akkor mik ennek az eddig megfigyelhető statisztikai ö, dolgai. Na most ö, itt ugyanebben a cikkben felmerül az is, hogy mondjuk egy cserje akár 23 liter vizet is felszív naponta. Azért az mi? Ja. Ö, és ez, a, a, ez alapja, ja, és az áramfogyasztás. A, szülőtő, a szülőtőke a töredékét. Uh, egy 2012-es tanulmány szerint a kaliforniai áram 3%-a beltérben nevelt marihuana cserjék növelésére megy el. De Ezt extrapolálva Isten. teljes, teljes Amerikára az egész áramfogyasztás 1%-a az fűtermesztésre lett használva. És, és úgy, hogy illegális. Milyen mértékű lehet a marihuana fogyasztás Amerikában a, illegálisan, a, a Kaliforniában hogyha, az áramnak, még illegális? hogyha az áramnak nem Kaliforniában már úgy de, tudom, hogy nem az, azért. de hogyha az eg egész. Egyesült Államokban az áram 1% a marihuána termesztésre megy el. Képzeld el, milyen mértékű lehet az illegális fogyasztás. Jól tudjuk, hogy az államok 96%-ában továbbra is illegális, a 94%-ában továbbra is illegális a marihuána fogyasztás. Ennek ellenére az áram 1% a marihuána termesztésre megy el. Ebből következően kolosszális mennyiségű amerikai fogyaszt illegális a marihuánát minden nap, minden percében. Na most, ami az érzelmi amplitúdót illeti, hogy beszűkíti, az nincsen meg senkinek, hogy ezek a gyanki ezek figurák, vagy most képzeld el a, a Brad Pittet a Tiszta Románc című filmben. A kanapénfekrő azt a Brad Pitt. A Brad Pitt. Uh -huh. Hogy ezek a figurák, hogyha mondasz neki bármit, ami téged inspirál, föllelkesít, vagy valami szellemes, mondod, erős te... ötletet, és így az a reakciója, hogy ez kész. Ez kész. Uh -huh. Na, er erről beszélünk, nem? Uh -huh. Beszűkül az érzelmi amplitúdó. Nem tudja átvenni az érzelmi hullámot se fölfelé, se lefelé. Ez lehetséges, hogy segít, hogyha valaki a depresszióból kiszabadul, de lehet, hogy nem segít, ha valaki az eufóriából kiszorul. Tegyük fel a kérdést, hogy hol volt előtte az az érzelmi amplitudót? Ugye van az, akinek a világ fájdalma, a saját fájdalma, aki nem tud úgy élni, hogy látja, hogy, és tudja, hogy, hogy milyen a világban az emberek vagy az állatok, vagy bárkinek az élete, bár ezzel azt hiszem, hogy lefettem az életnek nagyjából a, az érintettjeinek a körét, és éppen jól jön neki az, hogyha az ő együttérzése egy, egy kicsit szűkül. De közben meg számomra tragédia, mert hogy én nem is, nekem nem is elég az eufóri, nekem nem elég a szeretet, meg nem elég a gyűlölet, hanem nekem a kettő közötti bejárható különbség, amihez én vonzódom egy emberben. Mind a kettőre legyen képes, mert a koala simogató, ostoba naív ilyen, mindent szeretek, mindent átölelek, az nem tetszik. A gyűlölködő szardobáló, aki, aki, aki nem tudja kifejezni a szeretetét, csak a gyűlöletét, az sem tetszik. Én azokat az embereket szeretem. Aki mindkét irányba el tud menni viszonylag nagy távolságot, és a kettő közötti, ö, tehát a, én, a plusz 10 és a mínusz 10, vagy a plusz 16 és a mínusz 94 közötti abszolút távolság az nagy, és ettől tartalmas, és egy, egy nagyobb teret fog be. De ha az illetőnek plöbb plusz 200 és mínusz 500 és állandó depressziója van attól, hogy mit tudom én, a legyek csak egy napig élnek, de, nem, de, az a, az fontos, hogy e, de az a fontos, hogy ez bejárható legyen az ő számára, és ne ragadjon bele egyik végpontba se. Tehát itt mindig az a fontos. Az igazság, hogy sokféle üzenetet kapunk, és többféle különböző hülyeséget, és különböző... különböző szemléletű és különböző szempontú hülyeségeket. Az egyik végpont... Dehát okosságokat is... Bon igen, bonos, olyat is de legyen. most várja most kétfélét. Uh -huh. Tönkreteszi a drog, ha könnyű is, az ember pszichéjét, ahonnan nincs visszaút. Tehát itt arról van szó, hogy a drog. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi. Ez, ez, ez mindegy, egy rettenetes hogy... kultúrálatlanság, hogy a, a, a drogot azt egy ilyen egy szóval betesszük egy dobozba, és megvizsgálni sem vagyunk hajlandóak. Ugyane, ugyanez vonatkozik egyébként a saját ö, szorongásunkra. Ugye az előbb beszéltük a, a, azt, hogy ö, alkoholhoz is ö, szorongásoldás miatt fordulnak, mert ciki orvoshoz menni, meg ciki szembenézni a saját ö, a saját hibáinkkal és a saját gyengeségeinkkel. És közben veszélyes megismerni valamit, ami veszélyes? Ez most komoly? Megismerni veszélyes a drogokat? Nem, nem a kemény drogok áldozatává válni? Vagy a bármilyen drogokével, ha már egyszer tudjuk, hogy melyik veszélyes, de nem. Mert, mert veszélyes megismerni a veszélyeset. Ez olyan, mint, mint amikor a, a hírnök meg. Ez, a, érted, ez a rossz hírhozójával végeznek. Ez, ez, ez, ez olyan, mint amikor összetévesztjük a tankönyvet, a történelemmel. Tehát olyan, mintha azt gondolnánk, hogy a, a, a háborúról olvasni és embereket ölni a fronton az ugyanaz. Tehát ne, nem ugyanaz, hmm. értjük. Tönkreteszi a drog, ha könnyű is az ember pszichéjét, ahonnan nincs visszaút. Mi az, hogy a drog? Tehát ez azt jelenti, hogy aki életében megivott egy pohár sört, annak tönkre ment a pszichéje, és nincs visszaút? Mert ezt állítja. És itt van az ellentétes, az antitézise az ostobaság skálán, szintén egy végpont, a dózis teszi a mérget. Csak is a dózis, és ez igaz mindenre. Ez ugye alkohol kifejezve ez a kis mértékben, gyógyszer nagy mértékben, orvosság, ha, ha, ha, ha és ígyunk. Ja-ja, de hát pontosan tudjuk, hogy a gyilkos galócából, pontosan tudjuk, hogy az arzémból, meg a ciánból, a kis dózis is halálos. Tehát tudjuk jól, hogy vannak mérgek, amelyekben, amelyeknek az esetében nem adott, és az az igazság, hogy vannak olyan, ráadásul olyan drogok, amelyekből a kis dózis egyszeri fogyasztása is függőséget okoz, vagy, a, vagy nagyon súlyos, vagy ott van például a krokodil, bármilyen kis dózis lerohad a lábújad, például, amputálni kell, bármilyen kis dózisban viszed be a krokodilt, tehát tudjuk jól, hogy De ez sem igaz. A heroin alternatíva. Na, Inkább az orosz crack oros alternatíva. Arról van szó, hogy ezek mind nagyon egyszerű megfejtések. Az egyik az az, hogy csak a dózis számít, a másik az az, hogy csak a drog számít, és bármilyen dózisban méreg, a másik az az, hogy... Bármilyen, ö, dózis, ö, bármilyen kis dózisban orvosság, bármilyen nagy dózisban meg halálos veszedelem. Tudod mi az, ami nem veszélyes? A kultúra. És itt nem a kultúrált fogyasztásra gondolok, mert ne fogyasztunk, meg ne hívjunk föl rá, és én nem is beszélnék le róla, hanem a megismerés az sem ennyire nem veszélyes. A tudás nem veszélyes. Az, hogy a, érted? Az, hogy tájékozódsz a világban, a, akár azzal, hogy közelébe mész a problémának, és megfigyeled, az elzárkózás és a dobozba a Aminek, hogy kis nyitom, mert ki tudja, mi jön ki belőle, azt gondolom, hogy ez leszerepelt a történelem során. A fű sok mindenre jó. Attól függ, milyen fajta, írja a hallgató. A díler nem mondja, miért ad, jó lenne választani. Tud, Hű. mit szívsz? Legalizálni kéne, írja a hallgató. És kaptunk egy nagyon szellemes üzenetet. Ö, ne, bocsánat, nem véletlen írja, mert webáruházakban, sőt egy ideig körúton lévő boltokban lehetett, és a mai napig lehet kapni, ö, fűnek beállított, teljesen ismeretlen eredeti különböző kemikáliákat, amelyeknek a vegyülete akár havonta változik. Jó, fűnek hazudják, miközben pont nem. Hazudják, és szintetikus drogról van szó, ami körülbelül mondjuk egy ö, gyakorlott fogyasztónak egy sluktól is öt órára elmehet az esze, egy ideig nem lát, utána egy ideig nem hal, és fogalmuk nincs mi a. Hosszú távú hatása. Viszont 10%-a annyiba és ez kerül, az, Viszont a tized annyiba férnek, mint a fű. És, igen, tehát se, igen. se gazdasági korlát, se szabályozási korlát. Hát azért férnek hozzá, a gyerekek. Se kulturális korlát, 30, nem 30 tőle. forintért már egy cigit megcsavarnak belőle, amiből gyakorlatilag fűhöz jutni lehetetlen. De hát az legá... De ezek legálisak, Robi, akkor ezek lehessenek. Csak abba a dobozban ne kelljen benézni, amiben én azokat a dolgokat tettem, amiket én drognak nevezem. Csak nehogy, nehogy a hatását vizsgáljuk, ami mondjuk az egyik esetben halálos, a másik esetben meg mondjuk uh, rekreációs, hiszen ott van a törvény, ami kiváltja a gondolkodást. Olyan jó, hogy ott a BTK. Így nem is kell gondolkodnunk arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Nagy vezírünk mi Miért kell legalizálni, helyettünk. hiszen illegális? <gül> nem? <gül> az az érv. <gül> Azt írja a hallgató, és nagyon szellemes. E ha az alkohol lobbit Norbinak hívnánk, Juhá. a cannabis lehetne a cukor. Nagyon arról beszél, hogy, hogy az alkohollobbi úgy démonizálja a kannabiszt ahogyan Norbi a cukrot. Ami egyébként nem haszontalan egyébként. A cukor a, ha, ha már a függ, függőséget, nem, nem drogról, de függőséget okozó szerről van szó. Igen, csak én meg azt é, é, é. látom, hogy a Schubert Norbi ezzel elsősorban nem a népegészség ügyet szolgálja. a népegészség érdeke, szolgál, érdeke a saját kis Robert, írja a hallgató. Ön azzal szokott érvelni a marihuána mellett, hogy mindenkinek joga van azt bevinni a saját testébe, amit csak szeretne, és ebbe a jogába az állam ne szóljon bele. Kifejteni ezt az álláspontját, mert ez alapján jogunk van a heroinhoz és a kokainhoz is, nem? De miért ne lenne? Na arról van szó, hogy itt két dolgot kell megkülönböztetni. Nekem, a saját testembe bevinni bármit, alanyi jogom, pont olyan alanyi jogom, mint a szólásszabadság, vagy a szóláshoz való jogom, vagy a szexuális szabadságom. Ehe, ebbe senkinek semmi köze nincsen. Beleértve a heroint, a láncfűrészt és a sósavat. Én hipót is ihatok, és ehhez senkinek semmi köze esznek, de ez ne legyen büntethető, hogy én mit viszek be a saját testembe. Az államnak ott van felelőssége, hogy bizonyos anyagokat, amelyek veszélyesek a közösségre, mint például mondjuk a kokain, mondjuk a heroin, ezeket legalizál-e tehát a törvényesíti-e a forgalmazását, vagy üldözi-e a forgalmazását. Tehát, hogy ezek ne lehessenek forgalomban, ezeket az anyagokat betilthatja, ezeknek az anyagoknak a, az adásvételét, a kereskedelmét korlátozhatja, ezeket az anyagokat bevonhatja de hogy én, ha hozzájutok ehhez az anyaghoz, az beviszem a szervezetembe, vagy nem, ehhez viszont már nincs köze. Tehát itt meg kell különböztetni egyrészt a legalizálást, vagyis a forgalomba hozatal és törvényes forgalmazás lehető valamint a fogyasztás dekriminalizálását. Én úgy gondolom, hogy a fogyasztás a bárminek legyen törvényes. Szerintem? És úgy gondolom, hogy a kereskedelme viszont meg a legtöbb Pszichotrop anyagnak, meg ne legyen törvényes, mert én is úgy gondolom, hogy bizonyos anyagok ne legyenek hozzáférhetőek kereskedelmi forgalomban, mert én úgy gondolom, hogy az állam nem tud felelősséget vállalni azért, hogy azoknak az anyagoknak a fogyasztása az milyen, milyen súlyos következményekkel fog járni. Halálos következményekkel. Szomorú, hogy nem vagyunk mindannyian egészségesek. Szomorú, hogy rengetegen élnek szorongással. Szomorú, hogy sokan élnek depresszióval. Szomorú, hogy rengetegen lesznek öngyilkosok. De amikor valaki és ezek így másról épülő tünetek. És amikor valaki öngyilkos lesz mégis, és túléli, és beviszik a kórházba, és ellátják, utána vigyék el bilincsben? Nem? Büntetsük meg, mert a Bibliában az volt. Szóval, én, én, én azt gondolom, szekularizált hogy szekularizált társadalomban élünk, vagy nem? Felnőtt ember, a... felnőtt ember nem gyermek. El tudja dönteni, a saját testében mit vigyen Na, be is, mit Nem szomorú döntéseket hoz időnként. Igen, igen, de ahhoz És nagyon jog... vidám döntéseket hoz időnként. Mindegyikhez joga van. Pontos Ez a lényeg hogy joga is. van. És, és viszont, meg az államnak ahhoz van joga, hogy bizonyos dolgoknak, bizonyos akár fegyvereknek, akár drogoknak, a kereskedelmét törvényesítse, bizonyos drogoknak, bizonyos fegyvereknek, akár a kereskedelmét tiltsa. Ez egy másik lapra tartozik. És ezt a két... Normát ezt érdemes megkülönböztetni. Talán ez a két dolog összemosódik, és hogyha valaki ö, nagyon habzó szája hallgatja most a műsort, akkor mondjuk jusson el a, ennek a két órának a végén az hozzá, hogy megkülönböztetjük a legalizálást. Azaz a kereskedelemnek a törvényesítését attól, hogy valakit büntetünk-e azért, mert mondjuk bevet 15 altatót és meg akart halni, vagy azért, mert valamilyen, ö, valamilyen szer hatása alatt volt. Ö, más kérdés, hogy mit csinált? Azért ne darót üzemeltessen mondjuk a másik, amit pedig szintén azt gondolom, hogy egy jó célja lehet annak, hogy erről most kettő át beszélgettünk, hogy ne legyen ilyen, hogy a drog ne legyen ilyen se talán hogy a drogos, hanem tárjuk fel, merjük kinyitni azt a dobozt, mert attól nem leszünk drogosok, meggyánkik, hogy megértjük, hogy mi a különbség: a krokodil, a heroin, a kokain, a fű, az amfetamin, meg a, a, a, a biztos tudsz még meg az ötöd, alkohol. meg az alkohol, meg a kávé között. Meg a dikotin között. Ö, ugye ezt sem szeretik az emberek, amikor amikor ö, azt mondják, hogy besorolják az alkoholt a drogok közé. <hül> Úgy, nem arról van szó, hogy az alkohol egyenlő drog, hanem nincs is olyan, hogy drog, vagy ha van, akkor az alkohol, az abban benne van ezek, ezek a hangulat és tudatmódosító ö, szerek, uh -huh. amelyekkel uh -huh. élünk, és értem én, hogy valamelyiknek kultúrája van csak ez alapján nem lehet törvényesebb egyik a másiknál, és az inkább az a baj, hogy a másiknak nincs kultúrája. Azért nem al jogod, írja a hallgató, mert nem egy szigeten élsz, és másokat potenciálisan veszélyeztetsz azzal a viselkedéssel, amit ezek az anyagok kiváltanak belőled. De hogyha ez így volna, és hogyha ennek a logikája határozná meg a törvényi szabályozást, nem volna. Alkoholnak sehol. már illegálisnak kéne lenni, és a fűnek már régen legálisnak kéne lenni. Arra, ugye, Hiszen ezért... Fű hatása alatt senki nem ver meg más Másikat, senki nem erőszakol meg másikat, vagy ha megteszi, azt tisztán is megteszi. Alkoholhatása alatt, meg nagyon könnyedén megver, meg erőszakol meggyilkol másokat, úgy, hogy azt tisztán nem tenni. Tegyük hozzá, hogy miután nincs kultúrája, ezért az előbb azt mondtam, hogy jó lenne azért, ha ilyen-olyan befolyásoltság alatt nem kezelő lenne valaki, ugye, aki mozgatja át a, a sok száz tonnás tárgyakat a, a járókelők és a házak fölött, de hát ugye, szerintem azért sejtjük, hogy ilyen-olyan szűrések ellenére is azért a kisfeles ugrik reggel is sokszor ebben a, a társadalom biztosítást is kifizetitek ezekbe, ezeknek a srácoknak? Én nem sz szeretném, de az alkeszok Uh, Mit nem szeretnél? Már most is ki kell fizetni. Tök mindegy, hogy A következménye ott van az utcán. Na jó, de hogyha viszont ez az érvelés. Hogy azért ne lehessen fogyasztani, mert utána a TB költségeit a Följön közösség... Megy. A, ha a TB költségeit a közösség uh, állja, akkor viszont tiltsuk be az extrém sportokat, tiltsuk be a gördeszkát, uh, vonjuk be a síléceket, uh -huh. hiszen... Korlátozzuk az autók sebességét 35 kilométer per De orában. nem, hát arról van szó... Uh, dehogy nem, te barom. Oh, ja, hát igen, na jó, igaza van. Jó, ez most De egy meggyőző év volt. Így, az. A baromban... napüzenete nap ebben az esetben. Dehogy nem, te barom. Igen, ez mindenképpen így van, ez jogos. Hát igen. Illegálisnak kéne lennie, igen. Csak az alkoholt hát túl az... könnyű előállítani, és ja, túl erősek a alkohol. gyökerei. Hát hidd el, hogy a marihuana töveknek is erősek a gyökerei, és higgyed el, hogy elég könnyű előállítani. Hát igen. Az az igazság, hogy, hogy a, a hallgató az azt írja, hogy, hogy az a, alkohol az egyik legkeményebb drog, mégis ha azt mondod, berúgtál este, megveregeti a vállad, jobb esetben megdorgál. De ha elszívsz egy füves cigit, börtönben végzed. Na jó, de ha majd ezek a kölykök, akik most elszívják a füves cigit, vagy éppen berúgnak szülők lesznek, ők talán majd a gyerekeikkel, a mostani szülők unokáival majd másképpen járnak el. Én úgy gondolom, hogy a kultúra szépen generációról generációra megfogalni gyökeretver, csak úgy, mint a marihuána tövek. Ez volt az önkényes mérvadómára, köszönjük a figyelmeteket. Ne féljük nyitni azt a dobozt, és ne, ne keverjük össze a drogot az összes, ne nevezzünk egy, egy, ö, egy néven rengeteg dolgot, amely különbözik, és különböztessük meg a legalizálást, a dekriminalizálást. Elképesztő mennyiségű üzenet maradt a falon, amit nem tudtunk elszívni. Felolvasni. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!